Всім привіт! Мене звати Галя і ви слухаєте третій випуск подкасту «Гніздечко Гальці». Мені довелося докласти неймовірних зусиль, щоб не сказати своє звичне «Вітаю в на моєму каналі». А вся справа у тому, що я розібралася технічно, як виставляти аудіофайли в своєму блозі. Так що тепер в мене буде повноцінний подкаст, а не якийсь такий не до YouTube-канал. Тому, відповідно, я ще не впевнена, чи буду виставляти свої записи у вигляді відео на YouTube, чи буду залишати лише аудіозаписи на Блозі «Гніздечко Гальці». І так, блог «Гніздечко Гальці» я відкривала всі старі записи і вже опублікувала нові дописи. Ну, як нові? Це аудіофайли, які я мала із записаних попередніх двох подкастів. І на привлекий подив і, на щастя, у мене навіть майже не постраждав природний трафік із вугла. Спочатку мені здалося, що в мене всі сторінки повилітали із пошуку але потім я так почекала кілька днів, подивилася на свою статистику, ну і ніби так непогано. Можливо, трошки гірше, ніж було тоді, коли я закривала, робила приватними всі ці записи, але і не так зле, як я очікувала. Тобто якийсь там мінімальний трафік я отримую, а оскільки зараз я буду виставляти там тільки суто подкаст, і в подкасті я буду робити аудіофайл і невеликий опис тих пунктів, про які я говорю. Ідея запозичена у Умпутуна, про якого я говорила в попередньому випуску. То я собі так думаю, що вже новий трафік буду отримувати із цієї якоїсь там мінімальної, але як-не як текстової інформації, яка вже є. Так що... Оце те, що я хотіла казати, сказати в плані організаційному про подкаст. Зараз переходимо до основних тем. І так, як я і обіцяла, сьогодні я буду говорити в основному про книги, про те, що я читала цього року. Підсумую ем, якийсь такий е, свій читальний рік 2017 також розповім про те, що я зараз читаю і які у мене плани на наступний рік у плані книжок. Так от, за цей рік я прочитала 66 книг. Ну і, сподіваюся, ще 2-3 книги до кінця року подолати. І в мене якийсь рік був зовсім нечитальний. Я в собі не ставила ніяких великих планів, Підписалася на е, випробування Goodreads Challenge, але поставила собі так по мінімуму 24 книги, і от, е, як бачите, е, успішно цю мету перевершила. А е, якось мені все одно цього року майже не читалося, дуже повільно і важко воно все йшло, тому дуже багато книг я прослухала аудіоверсії, і я найбільше слухаю начитано. Е, російською мовою. Мені дуже подобається якість виконання. Тому це те, що можу всім порекомендувати. Зокрема, зараз я слухаю прогоди Геккель-Беріфіна. І це є від компанії «Подкідишев і сенов'я», здається. Вони досить відомі. Я вже багато аудіокниг від них прослухала. По назвам не скажу, бо я не пам'ятаю. Але загалом ті аудіокниги російської, які я прослухала, вони приблизно ті, які якісні, професійні, то там приблизно ну, можна очікувати одного і того самого. Хорошої, високої якості начетки. І Якщо порівнювати з аудіокнигами українською, то відчутна є різниця. Української аудіокниги я наразі слухати не можу, мені якось не вдається. Бо є непрофесійні записи, ну, тут нема про що говорити. Як це любитель начитав, то тут і ніяких вимог не можна виставляти. А якщо професійні, то вони якось всі дуже мені нагадують таке, от як байки розповідають. А якщо я хочу послухати якусь книгу чи роман, його читають з такими завиваннями і інтонаціями, як байко, то це зовсім не ті враження в результаті. Тому наразі в плані аудіокниг. Я тримаюся з російськими версіями. Так от, що ж я читала цього року? Дуже багато я читала Булгакова. Переважно це були оповідання і різні записки мандрівні. Зокрема, з останнього, що я прочитала, це було «Золотістий город» про Москву. І тут Булгаков відвідав якусь там виставку підприємців, мануфактурщиків, і він це все описує. тому дуже гарно описує, одразу навіть і не скажеш, що це не художній текст. Друге, що я прочитала з останнього, то це було «Підшестві по Криму». Він теж описує, як він їде в Крим, з Москвою в Крим, потім від одного міста до іншого, що він там бачить, що він там робить, як відпочиває, дуже багато цікавих моментів. І от я так слухала ці його розповіді і одразу уявляла, от цей фрагмент він би міг використати класно в якомусь своєму художньому творі, чи той фрагмент, чи ще там якийсь фрагмент. Бо вже взагалі, якщо так розібратися, то багато письменників свої тексти, ну, твори художні не пишуть просто на порожньому місці, а дуже багато вкладають в них своїх власних переживань, досвіду власного, життєвого. Зокрема, це є випадок із романом «Війна і мир», який я також цього року прочитала. І я це прослухала в відео Ірини Штіглови, Її можна знайти на Ютубі. Вона автор і рецензент якогось там із видань в Росії, і в неї ютуб-канал присвячений тому, як стати письменником. Вона дає дуже багато хороших порад, і взагалі цікаво послухати, подивитися її відео. Так от, вона говорила, що Толстой був єдиною людиною, яка змогла написати такий епічний твір про війну, саме тому, що він описав там дуже багато справжніх подій, те, що він пережив сам. І це суспільство, яке він описує, тих людей, дуже багато із них списано з реальних постатей, з якими він був знайомий, з якими спілкувався. Е, і от «Війну і мир» я також прослухала аудіокнигою. Я не знаю, мені б навряд чи вдалося подлати е, всі чотири туми, якби я просто читала. Е, але дуже гарно так під роботу е, мені зайшло. І е, цікаво, що, що дуже багатогранний, Твір, дуже багато персонажів, багато всього відбувається і настільки все динамічно і е, от чомусь так стереотипно вважається, що війна і мир має бути нудною, але там от настільки багато екшена, по-інакшому просто навіть не скажеш, е, і емоцій, драми якоїсь, і це стосується не тільки... Цих описів світських стосунків, а й навіть воєнних дій. Бо от колись пригадую, казали, що війну і мир можна читати тільки частину про мир, а війна це нудно і пропускати, з чим я абсолютно не погоджуюся, особливо після того, як я прослухала цю аудіокнигу. Читати треба повністю, щоб отримати якесь цільне враження від цього твору. І моменти про війну там так само цікаві. Там особливо, якщо зважати, що він описує реальні історичні події, війну з Наполеоном і, власне, описив всіх цих генералів, полководців і так далі. І що цікаво, в цих описах моментів про війну, що я помітила, яким чином він описує чоловіків як дуже емоційних і пристрасних людей. Тобто не таких брутальних, а багато в них є і жіночих рис, зокрема, як його персонажі, той же князь Булконський, в якісь там моменти плаче і приймається чи боїться за своє життя, так само, як і Пір Безухов, коли він роз'їжджає по цих воєнних на цьому театрі воєнних дій, розгублений і толком не розуміє, що відбувається, такий трохи наївний і добродушний. Дуже багато цієї ніжності у цих чоловічих персонажах і от те, як є така цитата навіть у творі, що на війні ці ці солдати і офіцери закохуються у своїх полковників та генералів, чи там в когось одного вони там всі закохувалися. Я не пам'ятаю, хто там в них був. Головний, я погано знаю історію. Ну, але от у того свого генерала всі були закохані. Дуже гарно це все описано. Так що війну і мир рекомендую. Якщо вам важко прочитати, ну, бо твір справді дуже довгий, там навіть закінчується, він брутально 30 -ма сторінками суто такого філософського е, тексту. Там вже м, ні про яких не персонажів. От він закінчив е, історії життя цих персонажів і потім 30 сторінок таких е, розміщлізнів. Я думала, що м, на тому так і кину, але вирішила, якщо я витримала так багато то вже треба якось і тих останніх е, сторінки теж. Трошки прослухала, трошки прочитала, бо вже поспішала, хотілося чим швидше вичеркнути зі свого списку е, книг цей твір. Але, тим не менше, я отримала в латинське задоволення. Е, також із тих книг, які варто згадати, це, як завжди, Девід Садаріс. Це один з моїх улюблених письменників, і він пише есе про своє життя, про свою сім'ю в основному. І цього року я прочитала лише один його твір, і це був «Втягни свою сім'ю у вельвет та джинси». Мені здається, ця книга є в російському перекладі і е, в нього теж дуже специфічне почуття гумору е, трошки таке е, може загинати в негатив часом але мені його стиль подобається тому от е, я вже не першу книгу його читаю улюблена моя книга Седаріса мабуть я б сказала досліджуємо діабет із совами але вона в перекладі ну, немає її в перекладі Ну, але якщо хтось достатньо добре знає англійську, чи хоче потренувати свою англійську, то я рекомендую цю. Це є «Exploring Diabetes with Owls». Але от «Віддягне свою сім'ю» теж мені сподобалося. Я її, правда, довго читала. Але отак є, я помітила, що з такими творами, як Все Дариса, що в нього есе, як кожен твір окремий, як оповідання. Ну так, есе. Може, одна й те саме, по суті, тільки там художня, там не художні. І Збірка оповідань і поезії от такого типу книги я читаю дуже довго, часом навіть розтягується на роки. По-інакшому є, коли твір має один е, сюжет, який йде, проходить одною лінією по всій книзі. Таке можна прочитати і там за кілька днів. Не тільки що досить довга книга, але от якщо воно розбите на такі маленькі історії, то таке я підряд читати не можу. Е, тому о, от Сидеріса я, напевно, більше року читала. А якщо подумати про загальні рекорди, по тому, наскільки довго я читала книгу, то це, напевно, була збірка поезій Марини Цветаєвої. Ім'я моє Маріна. Я його, ну, цю збірку почала читати ще, напевно, в 2014 2000... році. Десь так. І е, в мене було десь рік чи два перерви, коли я десь відклала і не могла знайти, куди я поклала ту книгу. Потім забула про неї, але потім до неї повернулася і цього року все-таки дочитала. І е, мені сподобалося. Цікаво в цій збірці є те, що тут є найкращі поезії від 1908 до 1939 року, тобто з її там, юних літ до досить зрілого віку, і можна прислідкувати, як вона дорослішала, з часом як змінювалася її поезія, стиль і теми, про які вона писала, якщо перші, перші її поезії були такі, досить такі наївні, добродушні, то далі там було дуже багато поезій таких гірких, про кохання, часто нещасливе. А останні поезії, то це вже було більше так на тему еміграції. І найбільше мені сподобалося її ті вірші, в яких вона звертається до свого сина, який, от я так розумію, з того, що написала, бо я не читала біографії, але можна зрозуміти, що син її народився виріс в еміграції і якимось чином е, виріс патріотом Росії і хотів туди повернутися. І вона йому каже, ну що ж, повертайся в ту країну, мені того не треба, а ти повертайся, подивися, як там є. Це не та країна, яку я можу назвати своєю, і там досить гарно написано. Що ще цікаво, чи мені сподобалося читати збірку, велику збірку поезій одного автора, що не всі поезії мені сподобалися. І от як я сама цього року лише почала сама трошки писати вірші, і мене це дуже гарно так змотивувало, бо от, власне, всередині творчості Цвітаєвої вірші е, мені не дуже так сподобалися. І тут я ніби як приміряю на себе, і думаю, значить, якщо в мене не ідеальні вірші виходять одразу і нічого такого геніального, то це непогано, якщо навіть Цвітаєва могла часом писати. Не настільки чудові і геніальні речі. Не завжди в неї все було ідеально. Ну, то мені тим більше таке, може, можна пробачити. Е, так. І ще було прочитано цього року. Я так говорю вибірково. Всі книги я не буду перераховувати, кому цікаво, я дам посилання в описі під аудіозаписом на свій профіль на Гудріць. Там можна подивитися, що я читала. З цікавого ще я прочитала збірку віньєток Сандри Сінерос. Я не знаю, як правильно прочитати її прізвище. Я читала англійською. «Будиночок на вулиці Манго». І це і збірка віньєток – це таке, як не зовсім оповідання, не зовсім мікропроза, а такі, як фрагменти. І тут теж було багато про її дитинство, про те, як вона росла в цьому будиночку, своєму першому нормальному як вона там пояснює поміщення, вона багато переїжджала. І, от, нарешті, сім'єю вони поселилися в цьому будинку на вулиці Маново, де, як можна зрозуміти, вона провела основи свої руки цього зростання, дорослішання. І про це в неї написалася така збірка. І там. Також рекомендую читати. Я читала англійською, тому що мені було цікаво подивитися на сам стиль на мову і як виглядають ці вінітки. Я теж часом пробую писати якусь мікропрозу і в плані навчання, можна так сказати. Але... Не рекомендую, ну, взагалі всім можна це порадити. Там, що цікаво, Сандра, вона, здається, емігрантка, чи її батьки емігранти з Південної Америки. Я не знаю, з якої країни. Знову ж таки, я біографії не читала. Але можна про це здогадатися по тих вінетках, які вона пише, можливо я це вигадую, але мені здається, що там на зачіпає і трошки теми расизму. Ну, це я читала давно, так що не ловіть мене на слові, але це е, теж з того, що я раджу прочитати. Не знаю, чи я в перекладі, тому шукайте, або читайте англійською. Так, наступна книга, е, яку я можу Однозначно порадити. Це один день із життя Івана Денисовича Олександра Солженіцина. Мені навіть здається, що я на своєму youtube каналі колись там, коли це було, навесні виставляла відео-рецензію, але потім я це все позаховувала, ну, тому зараз скажу в двох словах знову. Це є, от, як назва і каже, один день із дня в'язня робочого табора в Сибіру. І там дуже цікаво описаний побут в'язнів і їхні оці такі приземлені побутові переживання. І тут... Ну, ця книга із тих, які читати обов'язково, які, взагалі, мабуть, всі твори в Солжені, на той же Архіпелаголаг і Раковий корпус. Е я б не сказала, що ця книга дуже важка по своєму змісту, ну, бо проблеми описані досить е примітивні і не настільки е розпачливо, і як це, наприклад, люблять робити в українській літературі часом. Е, тому ну, я б не сказала, що мене ця книга розчулила. Е, було просто дуже цікаво, ну, але вразила. Е, все таки. Мені загалом подобається Солженіцин і його стиль. Далі. Так я вибірково-вибірково. У вибірково. мене є взагалі список із 110 книг цього року, але я не буду його весь читати. Цей список я собі склала для свого блога книжкового англомовного, який я кілька років тому завела і цього року вирішила відновити. От я зараз дивлюся на цей список і думаю про яку ще книгу. Розповісти, добре, значить, із книжок 2017 року, прочитаних, остання книга, хай буде, і це є «Хочеш, я буду твоєю мамою» Олесі Ліхоновою. Це є книга не художня, а це такий щоденник мами, яка має двох своїх дітей, ну вже трьох, вона якраз недавно народила, і «П'ятьох прийомних». Олеся Ліхунова писала спочатку вже свої якісь там записки, походу такі якесь щоденні, щоб не забувати про якісь цікаві речі, які трапилися за день, чи спостереження. Потім вона перейшла із цим всім на Facebook, де, власне, я і почала її читати, Ну, і вона описувала повністю свій досвід того, як вона встановлювала цих дітей, як вона їх знаходила, по яким там програмам, які організації там допомагали, як вона готувалася до того, щоб прийняти цих дітей. Я сказала, встановлювала, хоча я не знаю, чи вона, ну, який тип опіки там є, тому тут теж такий невеличкий нюанс. Він не настільки суттєвий. Головне, що вона взяла цих дітей і стала для них мамою. І от вона так писала в Фейсбуці і потім зібрала всі ці свої записки і спочатку сама видала електронну книгу і виставила в загальний доступ. І я цю книгу і прочитала. А потім, буквально через кілька тижнів, так сталося, що з неї сконтактували видавці, і цього ж року вийшла книга друком. І її можна придбати, по-моєму, там були якісь проблеми із доставкою в Україну, розповсюдженням, але... Їх там досить швидко е, вирішили, тому е, всі, кому цікава ця тема, я дуже раджу цю книгу знайти і придбати, і прочитати. І е, також можна підписатися на е, Олесю Ліхунову в фейсбуці, бо вона далі продовжує писати щодня, що відбувається, ну, майже щодня, зараз в неї е, маленька немовлятка двотижнева але от кожного разу, як в неї назбираються якісь такі нові враження, вона про це пише. І в неї теж є там можливо, дітьми багато і позитивних моментів, і негативних. Є свої проблеми, і вона пише про те, як вона всі ці проблеми розв'язує. І, власне, цю книгу можна вважати дуже хорошим таким віконцем у цей світ прийомного батьківства. Бо вона описує такі речі, про які я навіть ніколи не здогадувалася. Зокрема, дуже-дуже багато про психологію дітей. І, зокрема, психологію дітей сиріт, які в сиротинці були з самого народження. Багато таких речей я взнала, про які навіть і не здогадувалася. Так. Ось вже... Півгодини часу майже минуло, я тільки закінчила про ті книги, які я читала найкращі цього року. Так що будемо говорити стільки, скільки <зах> захочеться. Я не буду ставити, мабуть, якоїсь такої великої межі. Подивлюся, скільки вийде. Добре, щодо тих книг, які я зараз читаю, це вже, як я казала, і слухаю аудіокнигу книгу про Годи Гекклі Далі я ще читаю, як здобувати друзів та впливати на людей Дейла Карнегі. І Дейла Карнегі – це є такий автор, якого треба мати книгу в паперовому варіанті, тому що ну, це як посібник, по якому треба займатися. Я вже прочитала одну книгу «Як перестати хвилюватися і почати жити». І от ще тоді, як її читала, то пошкодувала, що не маю її в руках, щоб тримати і собі там якісь нотатки записувати. Тому як тільки була така змога, то я купила е, оцю його книгу. Е, також я зараз читаю Грума Вінстона, Вінстона Грума «Форест Гамп». Е, книга досить ну, Трошки так відрізняється Від того, що є у фільмі ну, Бо як часто буває Спочатку подивилася фільм Потім вирішила прочитати книгу е, І спочатку мені не дуже подобалося Але якщо так розчитатися То далі там іде цікавіше Так, Ну і що ще? Читаю Тефі тонкі письма е, Це теж збірка оповідань Чим мені подобається Тефі, що її можна порівняти із Чехове. В неї теж досить гарний стиль написання і такий легкий гумор. Можливо, Чехов трошки серйозніше пише, а от хоча ні, в принципі, якщо так розібратися, Тефі теж має деякі оповідання, на ну, злободенну тему. Так, значить, це те, що я зараз читаю. Ще є в нас Іван Лешко Sense по по-українськи». Це більше таке по бізнесу, по менеджменту книга. Дуже гарне видання, до речі, з гарними фотографіями. І мені здається, навіть ця книга, воно е, якось е, от, зароблені гроші з продажу цих книг дають в благодійну організацію чи на якусь потребу. Так що це можна порадити, погуглити, почитати. Якби вам було цікаво, книга загалом цікава там багато... Порад, і я лише почала читати, тому багато про неї наразі не можу сказати. Але, от з Олівцем підкреслюю собі цікаві фрагменти. Так що це те, що можна порекомендувати. Ну, а загалом, в мене із тих книг, які я зараз в процесі маю, це 15 книг. Як завжди, я багато починаю. Потім потім ніколи нічого не можу закінчити. У мене тут і Маргарет Етвуд, пенелопіада. Це є м, переповідання Одіссеї від імені дружини Одіссея. У мене є тут Гаррі Шмід, «Біда». Це підліткова література. У мене є тут і якась там японська Ранобе. Рюго Наріта дюрарарам. Це я подивилася аніме і вирішила перше джерело собі почитати. Сашко у школов, жесть, це так. Коли є якась вільна хвилинка, то кілька сторінок собі перехоплюю. Не знаю, чи мені ця книга подобається так. Просто з цікавості, щоб подивитися, що є із сучу Корліт. А з цікавих книг Сучу Корліт, можна ще сказати, Зоя Казанже. «Якби я була». Це називається «88 міських історій». Чи як там вона цю книгу сама називає? Facebook стиль Я точно не пам'ятаю. Досить легка книга. І теж таке про кохання в основному. Це те, що з «Суч у Керліту мені сподобалося, що буває дуже рідко. Ну, така легеньке. Можна почитати. Так, так що я сподіваюся, що із цих книг, ну і ще тут є в мене якісь там збірки поезії і різне підліткове, нонфікшн. Сподіваюся, із цього я хоча б ще 2-3 книги подолаю до кінця року, бо на наступний рік у мене вже є челенджі нові і плани. От як я вже сказала е, десь там на початку чи в середині подкасту, що е, цього року я вирішила відновити свій англомовний книжковий блог. І е, взагалі мені подобається е, букблогерів спільно там, е, тому що там дуже багато різного відбувається, багато є різних змагань е, читацьких, і що цікаво, є деякі такі змагання, що там, як ти їх успішно виконаєш, то потім вони роблять лотерею і розігрують якісь там подарункові сертифікати в книжкові магазини. І от тому я вирішила підписатись на кілька таких челенджів. І перший челендж це є Back to the Classics, повернення до класики. І в рамках цього челенджу треба прочитати 12 книг, тут є спеціальні категорії, і все це має бути класика. І цього року в нас є категорії класика 19 століття. Я буду читати «Війну і мир», ой, ні-ні, не «Війну і мир», я б заговорилася. Я буду читати «Злочин і кару» Достоєвського. Класика 20-го століття «Консервний ряд» Стайнбека планую прочитати. Класика написана автором-жінкою. Щось із Джейн Остін можна буде взяти. «Менсфілд Парк» у мене є, в первому варіанті, так що можна його взяти. Класика перекладна. Тут, в принципі, може бути все, що завгодно. І наразі, я думаю, почитати Томаса Харді далеко від «Шумної юрби». Сподіваюся, це так перекладається з англійською. Дитяча класика «Зачарований замок» Неспід. Класика «Детективна історія» чи там кримінальна фікшн, нонфікшн. Із запропонованого от в цьому дописі, де підписуватися на челендж, там було 39 сходинок, Джона Бучине, Букана, я не знаю, як його прізвище перекладається. Ну, це я собі наразі записала. Подивлюся, можливо, за рік, поки буду читати, то собі перекинусь на щось інше. Далі класика, де є якась мандрівка, і теж може бути фішн або нонфікшн. То тут я вибрала собі Джека Керуака в дорозі. Далі класика, де назва є одним словом. І тут я спробую прочитати «Міддлмарч» Джордж Елліот. Книга, звичайно, ж, товстезна, але подивлюсь, може, у мене, може мені вдасться. Наступний пункт для е, змагання – це є класика, де в назві є колір. І тут я буду читати «Жінку білому» Вілки Колінза. Далі, класика автора е, якогось нового, якого раніше не читали. Тут я спробую почитати Еммушку Орчі. Е, багряний першоцвіт. Здається, так воно перекладається. Далі, класика, яка тебе лякає. Тим, що вона дуже довго, чи з якихось інших причин. Тут я буду читати Мобідіка. Германа Мелвіла і лякає воно мене не стільки довжиною, а тим, що це про море. А в мене якось так ще з малку якісь особливі стосунки з книгами про море. Якось вони мені не дуже йдуть. Так що спробую. І е, останній пункт 12-й – перечитати улюблену класику. Тоді я буду перечитувати правого е, солдата Швейка Ярослава Гашика. Так, так що це буде ось такий челендж. І я дам посилання на цей челендж в описі під подкастом. Якщо комусь цікаво, також можна буде собі підписатися. І тут не обов'язково мати блог. Взагалі, за умовами цього челенджу треба прочитати книгу і написати на неї відгук. І можна писати відгук в своєму блозі, можна писати відгук на Goodreads. І я навіть майже впевнена, можна перепитати організаторів, але там можна брати участь, навіть якщо ти не пишеш англійською мовою. Так що, думаю, ви б теж могли взяти участь, якби захотіли, хто любить читати книги. Тому для вас я залишу в описі посилання. Ще один челендж, другий челендж, на який я підписалася, це uh, be, TBR pile Challenge 2018. Tube Read File. Uh, тобто кубка книг прочитати. Uh, щоб прочитати 12 книг, які вже більше року збираюся прочитати і ніяк не можеш, ніяк до них не доходить рука. Тут я вирішила взяти просто 12 нижніх книг, верхніх нижніх ну, Те, що в мене в списку на Goodreads, перші 12 книг, які я додала, як тільки зареєструвалася на сайті. І тут в мене буде «Пагряна літера» Натані... Натаніель Гуторн, Уліс Тімса Джойса, «По кому позовінь, Ернест Хемінгвей, Ребека Дафна Дюмаріє. «Почуття і чутливість» – Джейн Остін, Норт... «Нортінгенське», я не знаю, Нор... «Нортінгер Ебі», «Абатство» – це як воно правильно вимовляється. В мене просто написано все англійською, і я не ходу якось, в мене заплутується думка, щоб це все перекладати, тому, ну, ви знаєте. Джейн Остін, іще одну книгу. «Сон літньої ночі» Вільяма Шекспіра, «Дружина мандрівника у часі» Одрініф. Ніфнегер, Ніфенгер, Ніфенегер, дивне прізвище. Треба буде подивитися, як її переклали, бо я знаю, що цю «Дружину мандрівника у часі українською мовою» вже видалили, але... не видали. видалили, я вже заговорююся, довго говорю. І треба буде погуглити, подивитися, як вони переклали прізвище автора. Далі у мене є путівник мандрівника по галактиці, або автостопом по галактиці, Дуглас Адамс. Далі оповідь про два міста Чарльза Дікенса. Любов під час Холер» Габріал Гарсія Маркес і «Песка для дурнів» або «Песка-22» Джозефа Геллера. Ці книги я собі покидала на Kindle, тому що, мені здається, я жодної не маю в паперовому варіанті такому. Можливо, деякі я буду слухати аудіокнигами, особливо, напевне, Уліса, тому що він теж дуже довгий і страшний. І... Так, він є, називається тою книгою, яку найчастіше починають читати і не закінчують. Так що такі читацькі челенджі. Ну, це я теж, напевно, вам дам посилання. Е, так що я подивлюся, сама із собою позмагаюся, чи вдасться мені за рік прочитати ці книги. Ну, загалом 24 книги. Е, ніби не так багато, але багато є довгих і складних книг. Я подивлюся, хоча б половину чи частину якось спробую прочитати. І буду е, писати відгуки на них усіх у своєму блозі англійському. Е, так. Добре, напевне, на цьому я буду закінчувати. Якось дуже довго вийшло цього разу, і все тільки про книги – у мене був взагалі план накиданий, я думала, іще про щось поговорити. Але якось я заговорилася. Вийшло довше, ніж сподівалася. Тому інші теми вже будуть наступного разу. І я так думаю, що буду робити ці подкасти, напевно, раз на місяць або раз на три тижні. Не бачу потреби робити їх частіше. І я ще подивлюся, буду їх виставляти в своєму блозі гніздечко-гальці. І е, якщо небагато часу буде займати, щоб накласти все це добро на картинку, е, то також буду заливати і на YouTube. Так, бо я так помітила, що на Ютубі у мене останнім часом додалося, здається, 4 людини. Я ж так здивувалася, що там сталося, що мене знов десь там поширили посилання на мене чи натрапили на якісь там списки блогерів, які мене колись там включали. Я так здивувалася, і це мене трошки підштовхнуло оце зараз записати. Ну і не знаю, що вийшло, те вийшло. Мені здається, звичайно, що я говорила всяку різну нецікаву маячню, але може комусь то буде цікаво. Будь-якому випадку я щось записала, і це вже є добре. Наступного разу сподіваюся, що матиму якісь цікавіші для вас теми. Дякую за те, що слухали. Це був подкаст «Ністечко гальці». І па-па!